Să te iau pe jur, moment în care i s-a și pus numele de Isus, care înseamnă mântuitor, adică să mântuiască atât pe poporul iudeu, dar nu tot, ci tot omul de pe pământ care, dacă acum avea să constituie un nou popor, nu neapărat acel mesian, că era noul israel, numai toți cei ce credeau, în el. Fiindcă cum a spus și Apostolul Pavel noi suntem al lui Iisus Hristos că El a murit pentru noi ca să ne scoată de sub la legii. de sub acea pediaf s-am putea să spună spun în tinte pentru dinte, ochi pentru ochi care l a drasnic de postenitoare pentru om, predând în loc milă văiesc nu jertfă. Domnul Hristos de la 12 ani, când s-a arătat ultima oară și nu aiurea ce a fost consemnat acest moment, când în biserica din Ierusalim în față, pe îi mustră de fapt pe toți cărturarii. De atunci nu avea să se mai arate până la vârsta de 30 de ani când avea să se întânească cu Domnul, cu Sfântul Ioan, fiul Custiei, și să primească Bozemțul din apă și din duh. Se botează Domnul Hristos la vârsta de 30 de ani că legea mozaică niciun povățitor al poporului nu era mai prejos cu vârsta de 30 de ani. La această vârstă vine Domnul Hristos la râul Iordanului. Și tot acolo mână de Duhul Sfânt vine și Ioan Botezător. Cât a trăit Ioan Botezătorul în pustinul Iordanului, a întrebat pe Dumnezeu cine este Doamna Cela care trebuie să vină. Cum o voi cunoaște? Iar Dumnezeu i-a spus, acela va fi peste care mi vedea că va veni Duhul Sfânt. Acela este de care a spus prorocul iubitul meu, fiul meu iubit, pentru care ai nevoit. Nu se va plici, nici un ujita nu va strica. Foca prins nu va stinge și trece zbobită nu va frânge. Într-adevăr, acesta vrea să împlinească toate prorociile, închizându-le prin adeverirea a ceea ce au spus simții prorocii în suflet de Sfântul Duhul Sfânt. Atunci Domnul Hristos vine la Iordan, se așează în râul Iordanului, dar de data aceasta era primul om care nu se scufunda. Și vine Ioan botezătorul și îi pune mâna pe cap cu apă. Și când l-a botezat în felul acesta a zis, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Lui. Cuvânt care rosește preotul sau lui când dă binecuvântarea nu avea să zică, cum zice preotul la o de se rog lui Dumnezeu putară numele Trei, cum se spune. Și s-a deschis deja împărăția lui Dumnezeu. Când a ieșit Domnul din apa Iordanului, atunci s-a făcut o spărtură în cer și de acolo, pe o de lumea să vină Duhul Sfânt închinte porumberi ce sunt pe capul Domnului Hristos. Iar glasul întrituia minunea că Tatăl Celestea avea să spună Acesta este Fiul meu cel pentru în atunci care în vine ca acesta să-L asculta. Domnul Hristos dacă avea a să plece în pustie după ce a ieșit de la botezul vinăta, Acolo, 40 de zile și 40 de nopți, dar să postească unde a venit și diavolul să dispitească de trei ori. A simțit ceva, Satana, că acesta nu este un om ca toți oamenii, ci este ceva deosebit. Și a primit sobozenii de la Dumnezeu să dispitească, dar n-a putut. Totodată. Deci a lăsat sunt la Scriptură de ispitirea Domnului, ca să vedeți cât de opraznic este satan. Nu s-a rușinat de Hristos, nu s-a rușinat de Sfinți, cu atâta impertinență a venit să-L pe Domnul cu cât mai multe ori. Și când mai a pe un om, eu n-am niciun păcat, dar nu mi frică de satan acela este chiar, chiar un vouă în sac de pară. Iubiți că dincioși ne întrebăm de ce Domnul se să în Iordan. Iordanul îl vedem singurul părâd din lume în țara Sfântă care a purtat niște minute. Când a venit Iisus cu poporul, din Lopiea Egipteană, în pământul făgăduinței, a stat împreună cu toți preoții în apă Iordanului și atunci Iordanul s-a oprit până a trecut tot poporul ca marea roșie cu picioarele uscate în pământul făgăduinței. Mărisește sunt Scriptură că atunci Iisus Navii, a zidit o în șerpei, din 12 pietre în Adâncul Iordanului în cinsta Dumnezeului, celui, al puteri, al părinților lor, Aram, Isaac, Jacop, și, și totul data și al părinților lor. Ierisei, a și Sfântul Părochielie a trecut, despicând Iordanul cu cojocul său de aurostanele sale. De la botezul Domnului, în tradiția creștinească, aș putea să spun ca o mângâiere, a rămas Iordanul, astăzi se întoarce înapoi. Și spre bucuria noastră, Dinilor noștri care astăzi cu respect sărbează acest praznic vă anunț că, într-adevăr, s-a întors anul și anul acesta. O a doua lumină, o a doua mărturie, că Dumnezeu comunică cu omul este lumina la Sfântul Mărnuș și mine, la Paștele Domnului Hristos, la Anghierea Domnului Hristos și a treia minune care se sărbășește de Dumnezeu norul care vine la muntele tabolului unde s-a schimbat Domnul la față. Aceste lucruri ne Dumnezeu ca mărturie, arătând și presnindu-i precum Sfântul Nicolae pe Arie pe toți un lumii și inerții care mărturisesc alte zile de sărbători. Dar dacă omul cere libertate de la Dumnezeu, nu are decât să facă ce vor. Că vine ziua când vor plăti fiecare, după cum spunea Apostolul, după factă de Sanct. Iubiți credincioși, ne punem întrebare de ce Ioan Botezătorul îi pune apă în cap precum fac catolici. De aici s-au rătăcit până în zilele noastre. Nu de la început, ci datorită faptului că ei sunt într-o continuă metamorfozare și inovație, că un catolic de el nu mai seamănă cu acesta de astăzi. Ei sunt într-o continuă schimbare, au introdus acest botez prin stropire, înainte de a mă și îl păstrează până în sigere. Am văzut pe Ioan Botezătorul cum boteza în Iordanului pe cei ce veneau și l-ascultau cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Îi punea să-ți în apă Iordanului până la atât și mărturisindu-și toate păcatele pe cu scufundat. Și le spunea fiecare, nu eu sunt acela pe care voi l-așteptați. Și vine după mine cel mai tare decât mine. Adică tare, nu se înțelege mai bogat, mai influent, mai cu mai mulți. Metaforic vorbește, adică vine acela care este ziditorul cerului și pământului. Eu sunt trimis de Dumnezeu să propovărez doar potențul pocăinței care este numai din apă, iar acela vă botează cu Duhul Sfânt care iartă păcat, Că botezul creștinesc se face din două părți, prin scufundarea definitivă a ceea ce vrea să se boteze și prin venirea Duhului Sfânt care arde în păcatul strămoșesc. Domnul Hristos se botează acolo, în acel loc, Că Dumnezeu fiind știa că apoi ascuns, m-au târguit și părinți satana zapisul care l-a încheiat cu Adam. Că tot ce e, așa a spus satana, să-l înșelea două oare pe Adam, tot ce vezi în jur este al meu. Iar ce merge sub pământ va fi al tău. Va fi al meu. Ție-ți tot ce te înconjoară dar tu îmi ce vine sub pământ. Adam nu știa că mai este moarte. Nu să nici nu avea fi, când l-a ispitit Satan. Și, spun Sfinții că l-a făcut sapris cu singele său din dege. Și acel satis l-a ascuns tocmai în Venit Venind Hristos, a șesut cu picioarele pe acel sapris și l-a sfermat. Acum avea să se împlinească ceea ce a prorocit prorocul David. Tu ai zdrobit capul balaurului în apă, tatul al creierului mâncare moroadelor la rapido. Tu ai pus mântuire în mijlocul pământului Dumnezeule. Toată acesta primit spre Hristos pe, acea, pe aceeași persoană care s-a născut în Bitleia, care S-a tăiat și care astăzi s-a botezat cu Iordan. din credincioși, vine Duhul Sfânt în chip de porumbel și nu altă vietate sau în alt chip. Simbolizând că s-a stricat zidul peretele, gheața dintre om și Dumnezeu. Ca atunci când noi. Era în corabie și putea pe a mare întinsă care a necat toată lumea, tot pământul. După 120 de zile de potop a dat drumul la un corp din corabie, gândind că acesta dacă nu va găsi pământ, va veni înapoi în corabie. Corpul nu s-a mai întors. Și atunci a dat drumul la un porumbel. Și porumbelul a venit cu o de măsni în mâmbuită. Semn că potopul a încetat și că încep apele să scadă arătându-se nouul pământ curat, spălat. Dacă atunci era un semn de bucurie pentru noi, a încetat lui Dumnezeu, acum Dumnezeu în același timp a primit pe tucul sfânt închid de porumbel în semn de pace între Dumnezeu și om. Mijlocitorul avea să fie toată fața Sfintei Crăim. Iisus Hristos care putea dunezăirea din Tată fără de mamă și omenirea din mamă fără de tată. Și în felul acesta ca un împăjuitor între doi pe digeranță. Dacă este părtinitor, acela nu va reuși niciodată să facă pace. Dacă poartă și din unul și din altul, atunci pacea este desăvârșită. Deci Iisus istos din acel motiv vine Dumnezeu din de desăvârșit și om desăvârșit cu suveran. Și avea să facă pace între Tatăl Sărăție, și om. Și această pace nu avea acum să se facă la botez, ci avea să se termine în fierea Domnului Hristos după aceea avea să fie omorâtă Luca Gorgorii, prin acel sacrament cel celui mai iubit popor, poporul mesian. Astăzi, Potezul Domnului ca mărturie, că minunea s-a săvârșit acum două de ani, toate apele se Nu Numai în aceste opt zile se face aghiazmă și este slobosit de simții Părinți, îngătuit ca să ia tot omul dimineața pe nemâncate, iar pentru creștine, numai în condițiile de curăție, să ia ghează mare și apoi anafă. Care voți să ghează mare acasă? Să aveți o sticlă curată și să aveți respect pentru cele sfinte. Nu o puneți cine știe pe unde și pe om o puneți la flori sau peți din eacă că sete sau cine știe ce catastrofă se întâmplă, cum de multe ori s-a întâmplat de și-n ne neștri ce e. Este o ofensă -o de mare împotriva lui Dumnezeu. Puneți o etichetă bine scrisă și puneți toate lucruri de sfinte deasupra primului unde le puneți. obicei într-un loc mai înalt, unde să nu umple copii. Să le răstoarnă, să le patropolească sau din neștiință să le profaneze. Nu îndrăzniți să vă ungeți cu prin locuri de derușine, că nu știu ce fugă ai sau te doară. Doar de frunte sau într-o primește de moarte dacă nu ajunge preotul la tine, ca să te mătruisească, să te împărtășească, de ești ieși vrednic, atunci poți să iei, dar cu îngăduința duhovnicului la gheasului mare. Ea se sovate tot din datima Sfinților Părinți ca fiind o mânguire pentru creștinul care, datorită păcatelor, nu se poate împărtăși să ia a gheasului mare. Vă rog insistent, iubiți credincioși, fiindcă mulți sunteți tare neglișenți din punct de vedere celor Sfinte. Puneți prescă aceste lucruri din cauza că din aceste neglișențe Dumnezeu te vede câte de col ești pe din lume. Ești cum erau iudei, cu buzele și cu inima flestec. După cum stai dai interesul pentru cu, pentru un teren din câmp sau din ceara de la lumânări și toate celelalte, și Dumnezeu, uitându-se în sufletul tău, va pune preț și nădejde în tine. Dragi credincioși, taina Sfântului Botez este a dintre cele mai principale taim, din cauza că, după cum a spus și Mântuitorul, cine nu se naște a doua oară din apă și din Duh, nu va vedea împărăția cerului. Când i-a spus aceasta lui Nicodic, învățătorul de lege, el nu știe în ce înseamnă, zice Doamne, au fost e posibil ca omul odată născut se între cele mamei să se nască două ori. Zice, nu aceasta este nașterea, ci din apă și din timpă. Și vedem că Sfinții Apostoli au împlinit prima porunca Mântuitorului Deci când s-au dus pe Macamon și au profetizat Cuvântul Împărăției. Au spus de Hesos și cine a crezut s-a botezat și apoi a mers în cărările vieții Lui Mântuitoare. Dacă și Sfântul Apostol Pavel când a orbit pe drumul Damascului, n-a putut să vadă cele Sfinte și tainele lui Dumnezeu până nu s-a botezat, cu atât mai puțin restul lumii. Vedem pe gând, că întotdeauna când s-au întors la creștinii sau botezat. mulți vă odihniți după cum spun nenorocitii de astăzi, că nu pot să le spun altfel. Își bat de suflet, de oameni. Dacă te numești botezat, gata, ești pur botezat. De Că de la Pratonic, de la Batic, de la Albium Iubiți că din și macomedanii se taie împrejunt. Dar nu după legea aceea a lui Dumnezeu, legea mozalică. Votează baptiștii, dar când, la 30 de ani, s-au rătăcit, din ce motiv? Că l-au vădut pe Hristos că se botează la 30 de ani. unitatea tradiției lor și a gândirii lor, o vedem atât de ușor. Ce faci tu, Baptistule, cu cei care mor sub 30 de ani? Că scris este, cine nu se va boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, nu vede Împărăția de Dumnezeu. Și atunci, eu, dacă n-am fost din aceste taine, ce-i promiți? Sau cum sunt Sfintele Canoane ale Sfinților Apostoli? Care poate botezul așa. Omul trebuie scufundat, ca așa cum s-au scufundat Sfinții Părinți, Sfinții Apostoli. Așa trebuie omul să se scufundă și aceasta este nașterea Domnului. Ca acolo rămâne în creșterință, prin rugăciunile, din darul preotului, sau orhiereului care face botezul, rămâne păcatii, strămoșesc acolo. Poporul iudeu când a venit din pământul legitului, din robie, nu a putit pe marea roșie. S-a sfintecat în marea, s-au făcut perețe în stânga și în dreapta și nu era până la gât sau până la genunchi. Era gâncime mare. Deci acela era nu ceva. Îndară, ieșirea poporului dintr-o viață în alta. Așa cum copilul stă în vântă, ci de mame, înconjurat de apă, și apoi când se naște, iese la Lumină, așa se simbolizează și a doua naștere. Sfundat om, dar preoții de astăzi, de ce fac pătaie de ușor pentru oameni? O minciune repetată de fine adevăr trebuie să se aducă pe oameni la practicarea celor sinte la nivelul catolicelor. Ca să observa cât de discret va aduce în sânul catolic, deja tot se botează prin stropire. Și acela nu este botez. Nu pot să spun eu să mă aflu în Sfinții Părinți au spus și anulează acel botez. Alții n-au chipe, că Rății care pune spre suflet pe tainele lui Dumnezeu. Ascultate Sfânta Biserica. Biserica care și-a păstrat întotdeauna identitatea ei mântuitoare. Nu identitate perversă mânjită de dogme eretice, cum vedem din ce în ce mai des slujit cu catolice, fel de fel de slujbă cu toate liftele pământului, cu toța matematisiții Sintelor ca noamnă. Și cum vă duce de nas? Cu acele cuvinte șăgalice, ca un păstor cu minte, Mă uitam de multe ori la Trinitas, care cred că e un canal pirat, cum începe să momească pe om și ușor să-l aducă în necumenism. Iubit, cred, din ce? Așa cu șapte din acestea l-a măcit Satan, pe Adam și pe Evanghelie. Așa făcea un prigoane de făgând cu cei care erau slabi în credință. Nu aveți de păzit altceva decât Sufletul. Și la timpul acesta, ținta, să știți că este Biserica Lăudății ca om, nu se luptă cu tine, cu averea ta, cu identitatea ta, cu moștenirea ta. Sinta Supremă este Biserica la a ta, Dumnezeul tău, să fie distrus în inimă și cu devini, cum spun cei tăiați în creșturi, un goi, adică un bunoi care nu are nicio identitate. Referitor la taina Sfântului nu nu sunt de spus. Dar pe parcurs, ați mai fost spus și temă? dacă ne ajută Dumnezeu vom mai trăi despre această principală taină a intrării omului în ticticele cerești. Cine are urechi de auzit să audă și dacă vrea să se și mântuiască, să înțelagă și mă repet nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele simților Părinți Că au murit pentru aceste Sfintă Tarnă, selegase, imaculate, așa că au fost predate de Sfinții Părinți. Când Apostolul Pavel a spus, întregii numi în zile rănoase, îngeri din cer de va veni să vă schimbe în cele predamisite de noi, anatema să fie și vă că mulți îngeri din decât că nu se spune ce culoare Că și Satan tot merge la corn. Dragi credincioși, să nu mi ia nimeni în nume de rău că ai constant la adresa cuiva. Nu nominalizez, creiesc constant și mă răspund de bătaie de joc care se face de către acești oameni, ne păstând talele Sfinților Părinți și amăgesc pe oameni. Eu am văzut de denumărate ori preoți care acum aproape majoritatea botează din E Episcop. Bătaie de joc. Ia, palma și de un cap la copil. Acela nu este botez. În iconografia chiar ortodoxă îl arată pe Mântuitorul că îi pune apă în cap Ioan Botezătorul. Dar oare mai avea nevoie Mântuitorului? Domnul să intre Neodan până la gât, ce să mărturisească Domnul? De vreme ce era singurul om fără de păcat, era nou, da? da? Pentru ce să intre și să mărturisească? De vreme ce se putremura de Dumnezeirea Domnului și Ioan Botezătorul. A făcut acest lucru, sunt eu Botezătorul, numai cu Domnul dar nu fac și cei că de pe Sfinții Apostoli cum făceau botezul și după ei până în sinele nasă cei care au frică de Dumnezeu și dragă să puteau. Iubiți că din ciori, după cum este tradiția Sfintei Biserici, multa a Sfintei Biserici, după ce venim de afară, unde mă face aghiazmă mare, vă rămâne de tot cei care veți lua Sfânta să fiți cât mai ordonat să nu se facă în și să aveți să puneți pres pe cele sunte ca să pună și Dumnezeu, se sufletă în alte Bună lui Dumnezeu de să vă și gândești, amiți.